úgy képzeltem, hogy az ambient az körülbelül az, amikor Ibizán hajnal hatkor a teljesen fáradt emberek beülnek még egy órára valahova, hogy a reggel hétkor induló eszéd még egy picit rá És ez körülbelül ez, de a Theo Stahlnál is ez volt, meg itt szerintem talán még erősebben, hogy azáltal, hogy ezt, ezt a zsár csinálta, át tudod lépni bizonyos olyan korlátokat, ami, ami a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 ezeknek a standardizált uh, uh, ipari uh, zenéknek, amelyeket a, a német DJ-ipar olyan nagy precizitással és számban ont magából, mint annak idén a Krupp művek az acélövegeket, uh, de, de simán éppen nem törődik vele, ha az ízlése úgy diktálja. Nem. De hát igazából megteheti. Valami ilyesmiről van szó, így teheti meg talán azért, mert ezt az egészet ő találtak. ennyi csomó hangszere van azért, és akkor meg tudja nyomni a volna. lehetséges egyébként, hogy ez nem így függ össze. Tehát lehetséges, hogy azért van ennyi függ sok hangszere, mert megteheti, és nem azért teheti meg, mert ennyi sok hangszere van. Tehát, e, ez minden egy... egyes hangjával annyit keresed, hogy abból egy hangszert lehet. Ez milyen a... Az ö, minden esetben az egészen biztos, hogy, a, hogy ezt a etnikus zenei világot, amiből a komplett dícsé kultúra és az összes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 csak ez is egy különbség. És azt mondom, nem vitt azt, tanítmát, hogy ha megmérnénk, hogy, hogy kiveszünk egy, egy mai átlagos éjszakán hangmintákat a, akár a budapesti éjszakából, és megnéznénk, hogy hangzásban, stílus melyik származik a zsártól, és melyik a Kráfertől, akkor azért itt ezt a, ezt a... valószínűleg lehet, hogy ezért is, de nem, szerintem nem csak azért, mert, mert a Graffeld befejezte, azért itt a zsár nyerni ezt a képzeletben, hogy Nem véletlenül első a a Jean-Michel Jean a az a... ennek az egész elektronikus zenei progressziónak a megálmodója volt. Ő volt az, de erről majd később fogunk beszélni, aki kiexportálta a, a Földnek a hangzását az űrbe. És azt mondta, hogy képezzünk egy fikciót. Képzeljük el, hogy ezek a harmóniák, ezek nem az, ember, nem az evolúció termékei, tehát nem az emberi fájdalomból, nem az emberi ö, szenvedésből, vagy így átfogalmazunk, hogy szenvedélyből fakadnak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 Kvázi az ember itt, a szerveset, kiexportálta valahova a szervetlenbe, valahova a világűrbe. Igazából a Zsammiser Zsár az tanulja és a legnagyobb művészi alkalmazója a, ennek az ilyen kozmikus magánynak. Meg, meg ebben van a platonizmus is egyébként, abban, amit elmondtál, és ennek ellenére Zsammiser Zsár azért elég jól meg tudja szólítani azokat a a természeti erőket, amik léteznek, illetve az emberi érzelmeket is van azért köze, de tény, hogy ő mindig, mindig is valahogy, és nem véletlenül, hogy mindig ilyen természetfilmek alá vágják be, főleg a Zsárnak a korai dolgait, majd erről is beszélhetünk meg az ezáltal okozott szenvedést. <gül> Zsambi se Zsártól egyszer megkérdezték, hogy mi a véleménye arról, hogy különböző számait, betűreklám, meg képújság alá szokták így beilleszteni, és akkor a, miközben olvasod, a közben hallgatod az ambisázsát. És megkérdezték róla a mestert, és ő mondta, hogy szerinte az ő számait behüveklán meg képújság alá bevágni, körülbelül akkor a barbárság, mintha szöveget írnának rá.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 Tehát, hogy ez, az, ez az, ő, ő találta ki, ezt az egész jó, hát, Úgy volt hogy a Vangelis az jó, tehát ez tényleg jó. Csak te írta áll szöveget. Nem jutott eszébe, nem jutott eszébe, de ezért nem hibáztatod, ő egy zenőszerző. Gohács egy énekes ugyan, de volt egy olyan... Énekes, énekes lakta, ne. amikor nem! Szöveg... Hát azt nem mondta, a szövegei alakányan azt nem tudom igazolni, hogy egy szövegíró lenne. Szöveget író. <laughs> Szóval, szóval, hogy a, a, a minden esetre a az a zsambiságyára soha nem volt ebben partner, hogy az ő szövegei, vagy az ő zenéi azok, azok, azok képúság alá kerüljenek, az már egy más kérdés, hogy hogyan hogy a faszba szerezték meg ezeket a, szövege, ezeket a zenéket, mert ugye ehhez, ehhez jogdíjak nem? Nekünk közben az idott jött eszembe, hogy, hogy itt egy kis filozófiai kitérő, tehát hogy, hogy a platonizmusról beszéltünk, hogy Kovács Kati tette, amikor megírja, hogy puszt. Ti, tűz és az a 1492-nek a zenére ami egy gicsi, de most az teljesen mindegy a, az melyik platoni ideának a földi árnyék leképeződése? tehát azért ez egy elég komoly, komoly cáfolat a platonizmussal szemben, mert nem nagyon tudom elképzelni azt az ideát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 bugyrai, tehát hogy, hogyha létezik ez a, ez a, ez a pokol bugyaról kínoznak, és az tökéletes, akkor Kovács-Kati elég szépen a földre elhoztanak. Tehát nem a mennyeket hozzá, le, mint oly sok zene, hanem a po poklot, mint Kovács-Kati egy egyben. Vajúdó nőségt látok, akkor a geci vagyok. Na, nem érdekes a tekes, a a, a, a, a szerepe, meg, a, meg akkor már érdekes felítézni ezt a háromast, vagy így fölvetni. Az instrumentális zenének a három nagy alakja. Ugye Vangelis, a, a Michael Fair, meg a Zsangisel Zsár. Nem véletlen, hogy az 50-es listán Vangelis nem kapott, nem kapott helyet, mert nyilván a három közül a legnyállosabb, egyértelműen Vangelis, tehát ez egy vitán belül áll. Minden esetre az nagyon-nagyon-nagyon érdekes és nagyon, nagyon fontos, hogy a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 De hogy minden esetre arról van szó, hogy, hogy ők tulajdonképpen valahol fél úton vannak a popzenemek meg a zene, vagy a klasszikus zene között. É, mondjuk a, a, a Vangelis esetében azt mondjuk, hogy inkább egy kicsit Ra Richard derman irányába Michael zenéi kicsit inkább ilyen rock zenei. Igen, igen, a Michael zenéssel. Hát ilyen, ilyen folk rock szerint a dolog, és az Amisel zsár esetében meg egyértelműen ebbe, inkább ebbe az ilyen elektronikus parti, vagy elektronikus hmm. eh, ambient vagy elektronikus, tehát ugye eh, másfajta tudsz zenék. Szerintem másfajta, de így az egyszerű. Nem, az Amisel zsár esetében tudsz, sosem fogsz hallani. Uh, hanem prid-pridget fogsz benne hallani. -di ne, nem jól figyeltél, ha tudsz-tucat Olyan kis diom disót elé -di mert, mert a kis diom -di Egy kis diom -di Egy-e -di Szóval... Az, az, a, az a... Beszéltem erről ezekről a 90-es években illámezekről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 stúdió, tehát hogy az én a stúdió verzió sokkal jobban szól, de mondjuk azt gondolom, hogy közelebb tud hozni egy ilyen élőfelvétel. Ugye ha megnézitek, azt a